Itt. És most... Közéleti Háttérmagazin Főszerkesztő Fiala János Szia Gábor! Gábor jó a, Nem fogom elfelejteni, nem csak azért, mert az egy nagyon fontos beszélgetés volt, amikor az elsimon után mi beszélgettünk, és megszakadt a vonal, most más okokból uh, fogok visszatérni erre. Uh, az egy alapvető különbség, és ez most nem pro kontra van, hogy valaki itt éle vagy sem. Uh, és ez most nem könnyebbség vagy nehézség. Tegnap uh, nem mű, rossz volt a telefonvonal, uh, fél-kilenckor javult meg, uh, és én ma reggel is úgy jöttem ide be, hogy nem gondoltam elmondani mindazt, amit tegnap nem mondtam el, hagytam, hogy a nép megnyilvánuljon, és lassan kezdett a nép megnyilvánulni, és nem véletlenül a pénzügyekről volt szó elsősorban a Questor Brokerház kapcsán. Nem sokkal azt megelőzően, hogy te telefonáltál, azért is csúsztunk, Odáig jutottunk, hogy itt most liberális brókerek átverték a fejét az országnak, és most olyan liberális újságírók, mint én, hasznot húznak rajta, és gyakorlatilag csak ülök és nézem itt az előttem lévő erdős táját és próbálom értelmezni a helyzetet, és nem csaptam le erre a szituációra, mert nem tudok lecsapni. Ha Brüsszelben élnék, vagy nem itt élnék, lehet, hogy lecsapnék, mert hát olyan ökörség, hogy az ember egész egyszerűen nem tud vele mit kezdeni. És nagyjából ezt élhetted meg te is Brüsszelben, amikor véghallgattad az első beszélgetést, de azt kell, hogy megértsed, hogy ez egy olyan szituáció, mint egy felhevült porcelán, hogyha te ezt hideg vízbe rakod, eltörik. És próbálom, ezzel, tehát egész egyszerűen nagyon hülye érzés, amikor az ember komponenseket lát, összeadja őket, és egészen más eredményre jutnak a hallgatói, vagy a hallgatói egy része, mint én, és azon gondolkodom, hogy annak mi lehet az oka, és valójában az a múltkori konfliktus, ami közöttünk kialakult, annak ez a hőmérséklet különbség volt az oka, nem az, hogy én ne értettem volna adott esetben egyet veled vagy sem, hanem azt a hirtelen hőmérséklet emelkedés vagy csökkenést, amit a Belezajtól beszélgetés előidézett, azt én akkor konkrétan nem tudtam másféleképpen realizálni, csak úgy, ha érthető vagyok. Igen. És mi a kérdés? Nincs kérdés? Beszélgetünk. Ja, jó jó. Hát Beszél... de... Beszélgetünk. Tehát volt már olyan szituáció, hogy valamiről volt itt szó, és akkor valaki, aki külföldön volt, és ott hallgatta, azt mondta, hogy hát ide nem fog visszajönni, mert ő ennyi baromságot nem hallott még életében, és hát aztán visszajött ide, mert itt él, és ez mindig megéli abból adódóan, hogy hát nem mindig hangzik el annyi baromság, mint amennyi ma elhangzott. beleértve hogy akik baromságot mondtak, azok egyáltalán nem gondolták azt, hogy baromságot gondolnak, ők azt gondolták, hogy én mondok baromságot, és nagyon fura érzés. Ezt most, és ha tetszik, akkor ezt most annyiban kötöm az előző beszélgetésünkhöz, hogy az egy feloldhatatlan szituáció, hogy hazajön Lázár János és azt mondja, hogy minden mege kapcsolatban megegyezett, és ugyanakkor a népszabadság munkatársa pedig azt mondja, hogy kész a megegyezés a Paksi Fűtő beszerzésről, az Euróatom ellátási minőséggel, sikerült minden kérdést tisztázni a kifogásokat, eloszlatni és parafálna a megállapodást, jelentette ki kedden este Brüsszelből Lázár János. Azóta kiderült, a miniszterelnökséget vezető miniszter egyik állítása sem helytálló, nincs megállapodás, rengeteg részletkérdés vár még tisztázásra, parafálásról pedig végképpen nincsen szó, már csak azért sem, mert nem voltak olyan felek jelen, akik bármit aláírhattak volna. Ebben a dihotómiában élni permanensen, e, hát azt idézi elő, hogy az ember egyfolytában azt mondja, egyrészt másrészt, aminek egy bizonyos idő után sem értem. Igen, hát még valamit hagyta adjak hozzá ez a most az információs részének az dologhoz Lázár itt volt és hát természetesen az itt élő vagy itt dolgozó újságírók kérték, hogy beszélhessenek vele utána. Ez nem történnek, hanem ő fölhívta az mt t én már az MT-i tudósítóját és elmondta azt, amit amit aztán ugye alapok is közöltek. Én azonnal fölhívtam a bizottságnak az, az energetikai szóvivőjét, aki azt mondta, hogy igen, tárgyaltunk. Egyébként azt, nem, azt sem mondta, hogy miről, tehát azt mondta, hogy a, azokról a dolgokról, amelyet a, az unió kifogásról, tehát ezek közé nem csak a, és nem is elsősorban a, a üzemanyagellátás, tehát a hasadóanyagellátás a, a paksnak vonatkozik, hanem egy csomó egyéb energetikai Probléma. Tehát itt, itt vannak kötelességszegési eljárások Magyarország ellen is, több más ország ellen is. Na mindegy, és azt mondta, hogy ő csak, az, csak a tárgyalás tényét tudja megerősíteni. Arról, hogy bármilyen megállapodás született volna, arról nem kíván nyilatkozni. Tehát se igen, se nem, ez a klasszikus nem kívánom sem megerősíteni, sem szápolni. Másnap miután nyilván elolvasta, hogy mit írta Lázár, akkor már... Ugyanez a szóvívő azt mondta, hogy nem volt megállapodás. Most az, hogy nem lehetett ott megállapodás a hasadó anyagokról, az, az magától értetődik, mármint, hogy Brüsszelben, Lázár és a biztos között, mert arról a tárgyalások egy egészen más helyen Luxemburgba folytak, Sonkodi Balázs és az Euróton Ellátási ügynökség között. Erre nem volt se nekem se senki másnak a sajtóból, úgy tudom. A népszabadság azt írja, úgy tudjuk lázát, a hűvös hangulati tárgyalásokon nem csak az uniós szabályokkal összeegyeztethetetlen fűtő elemüzlet miatt vonták kérdőre, hanem azokkal az energiapiaci jogsértésekkel kapcsolatban is, Amelyek nyomán Brüsszel kötelezettség szegési eljárásokat indít Magyarország ellen. A kormány minden fronton engedni kényszerült, megállapodás azonban már csak azért sem születhetett, itt ére vissza arra, mint te mondta, mert sem a bizottság, sem a magyar kormány nem aláíró fél az üzemanyag ellátás kérdésében. Valójában erről egyeztek meg Elvis szinte nem Lázár, hanem Somkodi Balázs és az ESA munkatársai, hogy új eljárás indul a, fű a fűtőanyagvásárlás engedélyezésére, a tárgyalásokban immár az esát is bevonják, és a finn modell példának amelyet a Fenovimav társaság kötött az SA-val, ennek lényege, hogy az ott is rossz atom kivitelezésben épülő erőműnél a garanciális időszakban az orosz cég szállítja a fűtőanyagot, a későbbi beszerzésekre pedig nemzetközi tendert írnak ki. Nagyjából ezt próbáltam én is az előbb mondani, tehát egyszer, egyszer van ez a hasadóanyagszállítási szerződés, ami kizárólag az Euróatom ellátási ügynökségnek az ügye, tehát ezt senki más nem kötheti meg. Egyébként ez minden, minden esetben így van, tehát ez nem csak paks esetében van így. Gyakorlatilag azt kell mondani, hogy minden európai atomerőműnek az hasadóanyag ellátása az Euróatomellátás ügynökség kezében van. Tehát e, ő nélküle egy szerződést, akár előszerződést kötni, hát nagy botorság. Ez az egyik dolog. A másik, hogy valóban erről a biztossal nincs mit tárgyalni, a biztos Legfélebb azt mondhatja, és azt is mondta, hogy jó, majd megnézzük, mit mond ez az ügynökség, és hogyha azt mondja, hogy, hogy rendben van, akkor rábólintunk, mint ahogy a múltkor, azt mondta az ügynökség, hogy nincs rendben, és akkor azt mondta... Jó, baga. ez a biztos egyébként mire alkalmas, és mire nem, mi a kompetenciája egy ilyen tárgyaláson belül? A biztos és a bizottság az azokat a szabályokat képviseli, azoknak a szabályoknak a betartását követeli meg a tagországoktól, amelyek szabályokat egyébként. Oké, rendben van, akkor azt kérdezem tőled, hogy te vagy a bizottság, én vagyok Lázár János. Ha én elmegyek hozzád, akkor én veled miről folytathatok tárgyalást, különös tekintettel arra, hogy neked olyan premisszáid vannak, amely premisszáktól te nem tekintesz el, hiszen azért is vagy te a bizottság. Én alkudozni megyek hozzád? Nem, én azt mondom, kedves Lázár János, mint ön tudja, az Euróatom ellátási ügynökségnek nem tetszik az önök szerződése változtassák meg, különben ebből nem lesz semmi. Ezen kívül még van két-három másik probléma is, paksal. A közbeszerzés. De Várj egy pillanatra, a... én ezt anélkül is tudom, hogy elmennék hozzád. Miért megyek el hozzád? És nem tudom. <gül> Tehát nem, hát azért, azért ennél a dolog egy kicsit bonyolultabb. Tehát meg lehet mondani, akkor meg lehet mondani, hogy nézze, kedves Kanyete úr, én most éppen tárgyal az emberem Luxemburgban, meg lesz, megoldódik, elintézem az oroszokkal. Időhúzás? Nem, nem, nem, hát ez, ez... Én vagyok Lázár János, te vagy a bizottság, nekem beszámolási kötelezettségem nincs, te nem hívtál meg, miért megyek oda? Nem, nem, nem, ez nem így van. Van egy probléma, a, a Odaig jog, jogos a dolog. Van, vannak problémák. Tehát vannak, vannak más. Jó, de én azt is tudom, hogy mi a probléma. Ha elmegyek hozzád, akkor azokat a problémákat szeretném elhárítani, vagy szeretnék abban valami kedvezményt, vagy engedményt kapni. Mi az a muníció, amivel elmegyek hozzád? Jó, az Euratom ellátási ügynökség ügyében fölösleges menni, ez menni, ez nyilván. Na jó, de hát azt már itt Budapesten is lehetett volna tudni, a Liszt-Ferenc De ezen kívül vannak más problémák is. Tehát van, vannak például most. Ugye ezek a kötelességszegési eljárások, ezek olyan szakkérdésekről szólnak, nem csak PAC-ról. Paks kapcsán valószínűleg a penyete inkább csak megemlítettem erről energetikai, nem versenyjogi Hogy hát, uraim, azért itt a, a, ten, a, a versenykírással meg az esetleges állami támogatással kapcsolatban lesznek még problémák, tessék megmutatni, hogy ott mi van. De ezt ne velem tessék megmutatni, uh -huh. mert erre van egy másik biztos. Uh -huh. Velem viszont meg lehet tárgyalni, illetve Elmondhatják, hogy mit akarnak csinálni az ügyben, amely ügyben már kötelességszegési eljárást indítottunk, vagy annak egy előzetes fázisát, most nem tudom pontosan jövőget, hogy van. önökkel szemben a hálózat egy tarifarendszer ennek semmi között az atomenegáz, ez a gázhálózat, hogy a gázhálózati felhasználási díjak különböznek, de ez nem, a, ez nem egyébként a, vagy na, csak nagyon áttételesen a, a rezsi. Itt arról van szó, hogy egyik egyik felhasználó más Igen. összeget fizet a gázhálózat felhasználási díjáért, Tehát egy konkrét ö, eleméért a gázárnak, nem, nem a gáz teljes áráért. Akkor az, hogy minisztérium hatáskör a, a, a tarifa, nem pedig a, az energia hatásköret, hát most már másképp hívják ezt a szem. Ez sincs rendben a szabályozással. Aztán van egy... De azt írja, a... hogy a Népszabadság tudósító, hogy a kormány minden fronton engedni kényszerült. De hogy milyen fronton és hogyan, az nem derül ki ezek, amelyeket most mondok. Tehát ezeken a problémáknak a kormány engedni kényszerül majd. Tehát ha csak nem akar... Én ezt értem, de, de, de ezt Lázár János nem mondta, tehát ezt a népszabadság így úgy csak sejteni tudja, mint te. Na jó, most akkor válasszuk ketté a tájékoztatás részét és a, a lényeget. Ha a tájékoztatásról beszélünk, ez tökéletesen beleilleszkedik abba a tájékoztatási mintába, ami folyik, hogy én mondok valamit, Ö, aztán senki nem kérdezhet semmit, és bárki bármit mond, azt mondom neki, hogy hazudik, nem úgy van. És, és akár a, tény... és a malmok lassan örülnek, és mire a malmok lassan őrlésének valami eredménye lesz, addigra kiderül, hogy ez nem egészen így van. Igen, és most visszatérve, amiről indítottál, hogy, hogy, hogy egy korábbi, nem interjúban, egy korábbi, amikor kvázi egy mini sajtó értekezetben föltettem kérdéseket és a, a velem szemben álló állami hivatalnok eh, ahelyett, hogy válaszolt volna a kérdésekre egy mantrát, egy propaganda mantrát ismételt és én ennel, ennek kapcsán elvesztettem, a úgy tetszik némileg a türelmemet és nem a szituációnak megfelelően, nem megint kérdeztem, hanem kvázi véleményt mondtam neki eh, ez magyarázza ez egy olyan táska ez egy olyan információs, olyan tájékoztatási helyzet, amelyre egy normál újságíró sem magyarosan. Ugye, most de, de most, most sikerült több héttel később leírnunk azt a szituációt, amiben teljesen egyetértünk, és nagyjából azonosan is viselkedünk. Szívből örülök, hogy ismét úgy tudunk beszélgetni, ezt tisztáztuk. Legutóbb, amikor Elsimon Lászlóval beszélgettem, az idő rövidsége miatt nem tudtam neki teljes terjedelmében felolvasni azt, amit a kormány.hu, és már nem tudom, hogy melyik hírportál írt, most nincsenek nálam a papírok, beszámoltak egy kalocsai lakossági fórumról, ez egy kalocsai hírportál volt, és az index most már tudom, és amely ugyanazon az eseményen készült, és homlok egyenest ellenkező információt tartalmazott, és Ugye nekem el kellett volna tudnom dönteni, hogy melyik lehet az igaz, de én, aki nem voltam ott, hogy nem vagyok hajlandó eldönteni, mert hát hogyan vehetem én a bátorságot ahhoz, hogy az egyik vagy a másik mellé álljak, csak azt kérdeztem volna az elsimontól, hogy nem furcsa-e, hogy egy és ugyanazon dologkal kapcsolatban két ilyen egészen eltérő jelentés születhetett, és ugyanezt érzem Lázár Jánossal kapcsolatban, tökéletesen értem azt, amiről te beszélsz. Az ezzel kapcsolatos, hangulati vagy érzelmi fűtöttségből adódott a múltkori eh, differencia. Uh, és hát ezzel, ezzel tartósan nagyon nehéz mit kezdeni. Én azt látom, hogy a magyarok egyik legnagyobb problémája, most általában beszéltem magyarokról, hogy ezt megpróbálják megtanulni, megpróbálnak vele együttélni, többi többé-kevésbé jobb hiány, és hát mind az a jegy, amit, amit, amit mutatnak, beleértve vagy butaságokat beszélnek, vagy ingerültek, az ennek a következménye, mert ezzel együttélni nem lehet. Egész egyszerűen az ember természete nem ilyen, ugyanolyan, mint a kavics a cipőben, az az ember lábát nyomja. Aztán, hogy egyébként hajlandó-e vele együtt élni, vagy azt mondja, hogy a kavicsot a gonosz liberálisok tették oda, az már tulajdonképpen teljesen lényegtelen, az, annak nincs jelentősége. A kavicsnak a jelentősége az, hogy egyébként egy és ugyanazzal a kapcsolatban két teljesen ellentétes állítás nem állhat helyt. És azt egy újságíró, egy riporter, egy árvozkosárból jelentő valaki rosszul tűri, mert azt érzi, hogy egy olyan dologban van dihotómia, amiben egyébként nincs dihotómia, hiszen ő tudja, hogy mi történt, csak nem érte, hogy a másik azt miért nem mondja ugyanígy. A dologhoz még annyit tednék hozzá, hogy mi mind a ketten a közszolgálati médiából jövünk. Tehát egy olyan, és egy olyan időben, vagy olyan módon dolgoztunk ebben a közszolgálati médiában, ahol volt valami halvány esélye, nem halvány esélye, volt esélye annak, hogy az objektív, az információ többé-kevérbé kiderüljön. Tehát, hogyha ha valami tényleg nem igaz, akkor csak azért, ha tényszeren nem igaz, csak azért, mert egy, egy, egy interjú alany, vagy egy kormányzati szóvi, vagy akárki mondja, még ezt nem kell elhinni, és ezt utána lehet járni. Nyilvánvalóan egy, egy magánmédiában, vagy egy, vagy egy médiában más szempontok vannak, vagy más szempontok is vannak. Ez a fajta szempont, ez a fajta, nem tudok jobb mondani, hogy közszolgálati etosz, Sajnos kezd kiveszni. És hagyj hozzak egy példát egy olyan országból, ahol elben nincs is közszolgálat, vagy nem kéne, hogy legyen közszolgálati az Egyesült Államok. Kevesen tudják, az Egyesült Államokban igenis létezik egy közszolgálati média, a ö, National Public Radio, National Public Media, amely viszonylag hallgatottságú, nagyon profi, nagyon közszolgálati, és most jön, a, most jön az, ami Magyarországon a elképzelhetetlen. Volt egy pont, amikor a talán, talán Búse elnök volt, aki azt mondta, hogy mi a fenének tömjük ebbe a, a kormány pénzét, miközben ugye, eszközszolgált és semmi beleszólásunk nincs, hogy mit csinál. Elvesszük énnek a pénzét. És föllázadt az egész kereskedelmi média, a kereskedelmi saját, és azt mondta, hogy nem, egy ilyenre szükség van, egyszerűen szükség van valami etalonra. Na most ez egy nagyon érdekes megközelítés. Az emberek szerettik, hogyha van egy olyan pont, amiben, amiben mindenki megbízik. Na most, ha nem bízok meg a rendőrben, nem bízom meg az ügyészben, nem bízom meg a közszolgálati újságíróba, a közszolgálati médiába, ha nem bízom meg az államnak bizonyos alapvető funkciót teljesítője, tagjaiba, akkor nagyon nagy baj van. Én erről beszéltem, tehát én ezt érzékeltem, a fél 9 közötti részben, ehm, és hogy ez a, a bizalom, vagy ebből a bizalmatlansággal az emberek valójában kuruzslóshoz és jósokhoz mennek, és hát én csak azt tudom nekik mondani, hogy nem biztos, hogy jól döntenek, de hát lelkük rajta. Hát nem tudom megváltoztatni azt, amit, amit ők egyébként gondolnak. Legfeljebb megpróbálom őket tájékoztatni azzal, ami rendelkezésre áll, ha ezzel együtt ehhez ragaszkodnak, amihez korábban, hát tegyék. Azért ma már nagyon sok információ, szinte minden információ. Igen, Gábor, de, egy dolog, de egy dologról ne feledkezz meg, hogy maga a jól informáltság és az itteni lét az nagyon sokszor olyan konfliktust okoz, amit nagyon nehéz feloldani. Okos ember ilyenkor nem az informáltságát csökkenti, de okos ember, aki informált és ittél, az egyfajtában diffúz állapotban van. Hát én éltem Oroszországban elég hosszú ideig, és előttem ismerős ez, inkább azon ö, szomorodom el egy kicsit, hogy látom, hogy ez hova vezetett. Tehát Oroszországban érdekes módon mindig volt egy objektíven, jól informált réteg és, és voltak olyan ö, hát információs csatornák, amelyeken gyakorlatilag az informál a legfontosabb információk viszonylag kultúráltan viszonylag ö, függetlenül, viszonylag objektíven eljutottak egy igen pici hallgatósághoz, vagy, vagy, vagy még kisebb olvasói réteghez. Ennek ellenére az, hogy a tömeginformáció teljesen propaganda üzemmódban működött, oda vezetett, hogy ma az orosz társadalom gyakorlatilag, teljesen elvesztette az immunitását olyan dolgokkal szemben, amelyeket be, szemben pedig immun. Oké, okay, rendben van, e, ugye ott ezeket ott a viszonyokat ott nem ott ismerem ott jól, de most azt látom, hogy a hazai propagandagépezet is válságban van azóta, amióta egy barátságban ö, fennakadás volt, és ez a média jelen pillanatban ö, olyan ö, fájdalmas ö, állapotban van, ami végképpen elgondolkodhatja az embert, de, de nem mindenkit gondolkodtat el egyféleképpen. És ez egyébként ez így van rendjén. Én azt hiszem egyébként most túl, minden, túl azon, hogy mit gondolok mindenről. Tehát, hogy mit gondolok a szereprőkről. Én alapvetően azt gondolom, Gábor, hogy eljutott a bizalmatlanság egy olyan magas szintre, hogy az emberek valakiben bízni akarnak, mert a bizalmatlanság sose jár együtt azzal, hogy valakinek ne lenne szüksége arra, hogy valakiben bízzon. És valakiben olyan mértékben belevetették a bizalmukat, amilyen mértékben nem hajlandóak tőle megválni, ő pedig ezt a bizalmat mindenáron meg akarja szolgálni, én pedig nem akarom egyikőjük től se ezt a lehetőséget megvonni, csak fenntartanám ennél nagyobb mértékben a tévedés kockázatát. Jó, csak hagyd fejezem be Bocsánat. az előző gondolatomat, tehát Oroszországban mielőtt még kialakult volna ez a gyakorlatilag monopól információs rendszer, a jelszíni érában, ez körülbelül a 90-es éveknek, a, a 90-es években mondjuk így létezett gyakorlatilag minden komoly oligarchának volt egy saját információs rendszere, volt egy külön TV csatornája, voltak újságjai, rádiója és a többi. Ezek természetesen nem voltak objektívak, amikor a, az adott oligarchának a Piszkos vagy nem piszkos ügyéről volt szó, ezzel szemben, amikor a konkurenciáról volt szó, akkor igen, akkor mindent lelepettek. És azt kell mondjam, hogy nem volt egy ideális állapot, de évekkel jobb volt, mint az, ami most van, amikor egy központból manipulálják gyakorlatilag az egész társadalmat, és ez a manipuláció akkor, amikor olyan hívószavakat vetnek be, mint haza, hazafiasság, Ö Ö Oroszország, anyácska, és a többi, Ja, és, és az ellenség, amely ugye fenyeget minket, ez nagyon hatékony. És ettől félek, hogy, hogy gyakorlatilag a modell az eddig hasonló volt, és, és ennek hasonló hatása is lehetnek. Viszont azt kell mondanom, hogy bármit is gondolok az oligarchákról és az ő magánrádióikról, vagy magántelevizióikról, vagy magánújságjaikról. Ha, ha több van belőlük, és egymással konfliktusban állnak, akkor abból valamilyen szinten mégiscsak a felhasználó, a fogyasztó, az állampolgár ő, kerül ki jól, jobban, mint korábban. Magának egyébként egy ilyen bizottsági szóvivőnek a felhatalmazása, hogy miről beszél és mire ne, miről nem, annak a határait kihúzza? Mert részint a szabályok, tehát nagyon-nagyon komoly szabályok vannak. Jó, csak arra hogy hogyha megjelenik egy azzal ellentétes állítás, akkor ezek a szabályok, ezek lazulnak? Nem. Nem csak arra mondod, é, hogy akkor megszólalt, amikor... Az lá... Tehát azt mondtad, hogy Lázár János megszólalására többet mondott a szóvívő, mint azt igen így, igen, így igen, így igen, igen. Jó, hát félre hozzátett egy fél mondatot... Tehát, a szabály, tehát egyrészt vannak, igen, vannak egyrészt általános szabályok, tehát nem is kell neki megkérdezni, és azután van egy konkrét helyzet, amire nyilván összejönnek, és azt mondják, hogy ezt a helyzetet kezelni kell. És akkor vagy egy információs táb, vagy maga a biztos, vagy, vagy nem tudom ki, azt mondja, hogy hát akkor erre, erre ennyiben módosítunk. Jó, én azt kérdezem, tulajdonképpen nem vagy atomenergiai szakember, szerinted Paks 2 jelenleg, mint projekt milyen állapotban van? Erről van egy hosszú távú, meg egy rövid távú vélemény. Most egy rövid távút kéne elmondani, mert 9 óra egy percen. Nem, a hosszú távú, csak azt jelenti, ja, ja, bocsánat. hogy körülbelül egy évvel ezelőtt beszélgettem egy Európai Unió egy itteni bizottsági szakértővel teljesen magán alapon, akinek rálátása van az ilyen ügyekre, és ő azt mondta, hogy figyelj ide, nem lesz paks. Ez egy évvel ezelőtt volt. Nem lesz paks, nem fogják fölépíteni, szó sincs róla, nem is a paks az érdekes, hanem egyszerűen kellett kötni egy szerződést, amiben nagyon nagy pénz van. És, és aztán majd meglátjuk. De az, hogy fizikailag Paks fölépül, ő, ezt ő nem hiszi. Mondta akkor, amikor még, még semmit nem lehetett látni. Tehát ez, ez a hosszú távú. Rövid távon azonban, hát nyilván történtek dolgok, ö, rövid távon pedig elképzelhető, hogy valamilyen formában fölépül, egy biztos, ebből jól nem jövünk ki, mert ez nagyon-nagyon-nagyon drága lesz. Mert minden változtatás az annak a szerződésnek alapján, ami, ami most érvényes, számunkra, nem tudom, kötbért, törlesztési kötelezettséget jelent, amelyet akkor is törletteni kell, ha a dolog nem épül. Tehát én úgy érzem, hogy, hogy ebből, ebből egyre rosszabbul jövünk ki, és mondjuk ez teljesen egyértelmű következménye annak, amit, amit annak, hogy szakértő vagyok, is látnom kell, és láttam is, hogy itt gyorsan megkötöttek úgy egy szerződést, hogy, hogy azokkal, akiknek erre rá kell bolintani, akik nélkül ez a szerződés nincs, ezekkel nem beszéltek, hanem azt mondták, hogy majd utólag lenyomjuk a torkukon. A fin ö, atomerőműnek az építéséről, ugyanezekről a kérdésekről éveken keresztül tárgyaltak a háttérben, mielőtt aláírtak volna bármit, miközben az a finn szerződés, egészen más jellegű, mert abban az nem egy állami, hanem ez egy magánvállalkozás. Tehát én azt hiszem, hogy, hogy itt az alap, hogy valaki kötött egy szerződést annélkül, hogy a gazdával beszélt volna, ez eleve meghatározta a problémák nagy részét. Köszönöm szépen. Rövidesen találkozom. Jön a hús húsvét. Így van, jövő kedden már Pesten vagyok. Szia Gábor, köszönöm, hogy jövő héten. Bárja, a, bárja, jövő ez azt jelenti, hogy a jövő héten jövő hétig igen, de de ked ked van. Tehát 31 -én? igen jó Itt? és most közéleti háttér magazin főszerkesztő Fiala János Szia Péter lehet Uh, Meglehetősen furcsa beszélgetés folyt, uh, fél nyolc és fél kilenc között itt a rádióban a Questor kapcsán. Uh, ebben nem merülnék el, uh, lehetséges, hogy egy oldalú lennék abban, annak a megítélésében. Uh, nagyfokú tájékozatlanság és uh, pró-kontra politikai érzelem jelentkezett benne, olyan pró-kontra politikai érzelem, aminek vagy nincs sok közelhez a történethez, vagy ha van, akkor a pénznek mégiscsak van szaga. Um, azt kérdezem tőled, hogy ez a Questor történet a napi fejleményeivel mennyire kerek a te számodra, és mennyire nem? Abban az értelemben nem kerek, hogy egy csomó mindent nem tudunk még, és valószínűleg nem is nagyon fogunk tudni. Bivős szempontból meg kerek. Azt kérdezem tőled, hogy... Állami szervezetek, önkormányzatok, te tudod-e, hogy milyen módon, milyen szabályozás mellett tarthatják a pénzüket cégeknél. Ez két különböző, tehát minisztérium és önkormányzat nem ugyanaz? Nem tudom, hogy az államháztartásról szóló törvényelvel kapcsolatban milyen ö, ö, szabályokat tartalmaz, milyen törvényelődésokat, és nem tudom, hogy egyébként szabályok szabályok ezzel kapcsolatban Tartalmaznak, de hát, ha megnézzük a, az, hogy, tehát, most, mondjuk azt, hogy a, a, mi lenne helyes, függetlenül attól, hogy mi van papíron leírva, akkor azt gondolom, hogy az odofizetők pénzét azt nem ilyen helyen kellene tárolni. Amennyiben fölös pénzeszközé vannak az államasztás. Akkor sem, hogyha ezek a e, broker cégek egyébként magasabb kavaratot kínálnak, mint amilyet e, az állampapírok. Nem, mert ugye, hogyha ha tökéletesen ne, tökéletesen lehet -e a tökéletesen működne, tökéletesen lehetne működtetni az államnak a saját pénz, pénzügyeit. Tehát Igen? Hogy ne felejtsük el, van egy államadosságunk, az államnak vannak emeletbeételei, vannak kiadása, és vannak pénztartalékai. Ugye ha, ha, ha, ha optimálisan ha lehetne menedzselni ezt a dolgot, de nem lehet. Ha optimálisan lehetne menedzsánnek, ugye nem kellene legyen az államnak pénztartaléka, mondjuk ilyen működési tartalék, mert ugye mindig lehetne a piacról bevonni pénzt. Napi szinten lehetne szabályozni, de nem lehet. Tehát valamilyen szabad pénzözközök mindig vannak, mert egyszerűen a rendszerben van egy ilyen súrlódás. akkor hát mi azt kell mondani, hogy ha az helyt az államnak az adósságaiért, akkor, akkor a fölöslegben, vagy biztonsági, vagy működési megfontolásokból felvett fölösleges államadóság, fölösleges,ből fölösleges pénzeszközöket pedig hát hasonló kockázatú eszközben kellene tartani. Tehát gyakorlatilag akkor, akkor ott kellene lenni állampapírban. De azt nem tudod megerősíteni, mert ezzel kapcsolatban van, aki tudja, hogy van ilyen szabály, én magam nem láttam, hogy egyébként van-e arra előírás, hogy ezt a szabad pénzeszközt milyen formában lehet, és milyen formában nem tárolni? Hát én az államháztartási törvényből kétszer vizsgáztam, egyszer 1995-ben, egyszer, egyszer 1996-ban, tudás lenne azt említ arra azt mondani, hogy minden emlékszem amit az akkor tartalmazott. Ugye én azt joggal feltételezem, hogyha netán az államháztartási törvényben volna egy olyan passzus, hogy ilyen helyen állami pénz nem lehet, akkor ezzel kapcsolatban már eljárás kellett volna indítani. Igen, mint mondom, a dolognak az elve és az államháztartási törvénynek a szelleme, az mindenképpen arról szól, hogy ilyen ügyekre ne kerüljön sor. De ugyanakkor vannak még nálam is okosabb hallgatóim, nem sokan, de vannak, akik azt mondják, hogy ez a történet úgy jöhetett létre, hogy maga az állam különböző szervezeteken keresztül jutott el abba a szituációba, hogy abban az az a szervezet viszont már tarthatta a pénzét brokercégnél, Magyarul, hogy a, az államháztartási törvény szellemével szembement, de a tételes joggal nem. Ez elképzelhető-e vagy sem, illetve nem akarsz erről beszélni, mert fogalmaz sincs? Nem akarok erről beszélni, mert nem ismerem ezt a részt, de az nem csak Magyarországon, Kínában is gyakár így van, hogy ezeket a szabályokat jelentításokkal meg lehet kerülni. Ez egyébként... Nem lesz prudens. Ez ettől normális, vagy ez ettől nem normális? Ez ettől nem normális, ráadásul... Ugye... És most tisztázunk valamit, hogy ez akkor se normális, hogyha semmilyen brókercég nem dől be. Ez, ez így van. Ez így Tehát van. nem attól lesz abnormális, hogy most éppen e, a brókercégek közül néhánynak nem megy jól, hanem attól nem normális, mert maga a modell nem normális, nem jó. Maga a modell nem normális, és akkor ilyenkor mindig felmerül az a kérdés, hogy egyébként a kiválasztás, tehát, hogy hogyan, uh -huh. hova történt ezeknek a pénzeknek a befektetéshez, milyen módon történt. Volt-e volt -e valami fajta versenyzés igen uh -huh. vagy pedig haveri alapon... Eljutottunk gyakorlatilag ugyanolyan kérdésig, mint amit korábban föltettél, ami a könyvvizsgáló cégekkel volt kapcsolatos. Igen, itt, ugye, itt ugye, a külügyi pénzekkel kapcsolatban merül. Hát ennek nagyon egyszerű ő, utána nézni, meg kell nézni, hogy volt-e ilyen kírás, ha nem volt ilyen kírás, akkor az a kérdés, hogy vajon mi az a mechanizmus, ami alapján egyébként valaki eldönthette, hogy ez és nem más. Igen, és az a kérdés hogy amikor a pénz oda került, akkor már egyébként a cég volt -e, akkor a pénzügyi bajban, amivel ez a pénz, így átrelodázt az összedőlést, vagy akkor még egészséges volt a szép. Beleértve, hogy maga az állam nem vette részt ebben a kvázi emelem rendszerben. Igen. Beleértve, hogy mint Primus Inter Páres, aztán azt mondta, hogy gyerekeként részt vettem ebben, ha így volt, de most éppen dőlni tűn ők a dominó, úgyhogy miután én ezt egyedüliként megtehetem ebben a rendszerben, ahogy betettem, ki is veszem a pénzemet. Igen amitől aztán ez a dominó rendszer nem érezte magát sokkal jobban. Ez így van. Igen, hát ezt ugye te nagyon elegánsan azt mondtad, hogy ez nem igazán prudens. Igen. Egyébként ez egy fontos üzenet mindenki számára, mert aki azt gondolja, hogy, a, hogy tudja védeni a segít az állammal, és még pénzt is kap tőle a kapcsolataink keresztül, azt tudhatja, hogy abban a pillanatban, hogy hogy a dolog kényelmet lenné válik, akkor őzők közé eleresztik. Tehát a holo a holónak igenis is a szemét. Jó, de akkor én azt mertem megfogalmazni a magam primitív módján, hogy a pénz legjobb helye a kertben elásva van. Nem, hát de egyéb megfelelő hely van. Az, ahol uram, bátyám viszonyok vannak meg mújti, és nincsen verseny, ott van, ő nincsen jó helyen. De az nagyon fontos dolog, hogy urambátyám viszony a magyar nemzetben és a népszabadságban kírva csak akkor van, amikor egyébként baj van, mert előtte nem urambátyám a cég, olyan, mint az összes többi, csak éppen más betűből áll a felirat. Tehát bajban, is, bajban ismerszik meg az urambátyám. Hát egyébként ez ugye van egy olyan szép uh, angol mondás erre, ami azt mondja, hogy the tide lifts all boats, tehát, hogy amikor dagály van, akkor minden hajó minden van. Kérdés az, hogy akkor ki elapad a pénz, elapod, amikor apály van, amikor nincs likviditás, amikor nincsen pénz, akkor kiderül, hogy ki az, aki, ki az, aki úgy is tud működni, és ki az, aki nem maradt alpon. Híván valahol, ilyenkor elállik a búzadócsutól. Na most kérem, Alásson, hogyha a Questornál tart az állampénzt, és az állam úgy gondolja, hogy ezt nem teszi rosszul, akkor az a Magyar Nemzeti Bank, amely imáról magába olvasztotta a pénzügyi felügyeletet, hogyan viszonyul ehhez a tevékenységhez? Hát ez egy jó kérdés, hogy hogyan viszonyul. Ugye a... Elvileg ugye a Magyar Nemzeti Banknak azt kéne mondania a minisztériumnak, hogy öregem, én ide nem tenném. Na de ha nem tenném, akkor visszakérdezne a minisztérium, hogy miért baj van. Amire azt mondaná az állami, vagy ez a felügyelet, hogy hát ilyet nem mondhatok, és akkor elkezdődne egy teljesen értelmetlen beszélgetés, mert a vége az lenne, hogy ha netán itt baj van, akkor ezt miért nem tudhatja mindenki? Miért csak akkor tudom meg én, a minisztérium, amikor oda akarom tenni a pénzem, de erről se tudok, hogy egy ilyen szituáció létrejött volna? Hát ugye itt két dolog van. Az egyik az, hogy ugye az a minisztériumnak a pénzügyeivel a, a, a kapcsolatban nem az emberi az illetékos, az állami tehát, hogy igazából az omb nem kell külön szólni. Az állami számbevőség ebben a jelenlegi szituációban már, mint ezzel kapcsolatban tudtom, még meg se szólalt. Hát, igen. Ezt nem is akarom kommentálni. Erreben <gül> <gül> uh, van, igen. Uh, majd akkor fog megszólalni, amikor esetleg a dolog egy olyan uh, kritikus szintre jut politikailag, amikor muszáj lesz, uh, és ha én úgy érzem, hogy ez politikailag már sokkal kritikusabb, mint amit egyébként egy állami számvevőszék tűrhetne, akkor az a baj, hogy én érzé érzékenyebb vagyok, mint az állami számvevőszék? Nem, nem az hogy te egyike vagy azoknak az embereknek, akik választásra jósultak, és hogyha te egyedül vagy ezzel a véleményeddel, akkor ez egyáltalán nem fontos. Hogyha kritikus tömeget ér el ez a, ez a vélemény, amit te képviselsz, akkor majd fontos lesz. És akkor egy... Jó, de ez annak az analógiája, hogyha én egyébként azt mondom, hogy neked vakbélgyulladásod van, akkor neked nincs vakbélgyulladásod, de ha a tövegek követelik a kórház előtt, hogy tényleg a drónelnek vakbélgyulladása van, akkor tényleg megoperálnak? Mert azért ezt azért minden szinten nem folytatnám. Nem, mert... Tehát nehogy már az állami, számvevők érzék, állami számvevőszék érzékenysége azon múljon, hogy hányan dörömbölnek a kapuján. Ugye az a helyzet, hogy egy olyan egy olyan, olyan intézményrendszerben, ahol, a, ahol ezek a demokratikus kontrollintézmények teljesen állossággal mozgózó, működnek. Ugye valószínűleg már régen ebbe az a dolognál, már itt már elkezdte volna az állami számvevőszék kongatni a harangokat, Ebben a helyzetben a Magyarországon minden mindennel összefügg és ez a fajta intézményrendszerben önállóság ez nem adott és ebben a szempontból az elmúlt egy évben ugye nagyon erősebb lettek, nagyon erősen csökkent ez a fajta vélemény és tevékenység, függetlenség, igen, én fog a politikai kérdésé de az a különbség a vagbégyulladás meg ekközött, hogy a állapotot az nem függ attól, amit gondolnak róla az emberek, az, hogy te kormányon vagy, vagy lefele vagy sem, az igazából attól függ, hogy mit gondolnak az emberek. Ebben neked igazad van, de a kvestor állapota se azon múlik, hogy mit gondolnak róla az emberek, az is egy objektív dolog, független attól, hogy az, hogy kiderüljön, ahhoz valami más eszközhez kell nyúlni. Hát nem függ annyira, hogy mit gondolnak róla az emberek, de ugye minden pénzintézeti tevékenység az alapvetően függ attól, hogy azok az emberek, akik így vagy úgy de oda pénzt helyeznek el, és a likviditásukat, megtakarításukat ott tartják. Azok, azok bízzanak abban az intézményben. Tehát a legerősebb, legegészségesebb... A... Jó, ami a Questornál történt, beleértve, hogy a miniszterelnök egyénileg szólt, hogy gyerekek, onnan vegyük ki a pénzünket, de ez már a hungári és a budakest következtében volt. Hát ez vagy így ott, vagy sem. Igen? Hát én ezt értem, ugye tegnap ez hangzott el. Hát én biztos forrásban tudjuk, ő maga mondta. Igen, igen, igen. De ez ugye annak a gyanúját is felveti, hogy vajon a Budakesnél nem történt-e ugyanez, legfeljebb a Budakesnél nehezen akarták elhinni, hogy a dolog be is következhet. Hát ott ugye ennél problémásabb a helyzet, mert ugye a Budakeshez tartozott olyan pénzintézeti, pénzintézeti lánycégek, amelyek elvileg bankként funkcionáltak, hogyha nem, hát akár takáig szövetkeződként is, és ugye már eleve a a, az MNB prudenciális felügyelete alatt voltak, tehát abban az egy teljesen jogszerű dolog is lehetett, hogy mondjuk egy ilyen intézőkézetben tartja. Jó, a... akkor azt kérdezem tőled egy másik oldalon, mi a pénzügyi, mi a Magyar Nemzeti Bank e, e, és a a, tehát, ott, tehát az OBA és a BEVA különbsége hol jelentkezik a Magyar Nemzeti Bankkal való kapcsolatrendszerükben? Hát igazából a kérdés hogy arra vonatkozik, a kérdés konkrétan arra vonatkozik, nem nehéz kitalálni hogy a Questor azon kívül hogy hát sajátosan működött de ennek a sajátosságnak a részeként kibocsátott fiktív kötvényt és ennek a fiktív kötvénynek a meg jogi megítélésével kapcsolatban úgy döntött a Magyar Nemzeti Bank, hogy azt is olyan kötvénynek kell tekinteni, mintha... Amire egyébként a BEVA azt mondta, hogy ezt a kérdést ő még a saját jogászaival meg akarja vitatni, mert ez ugye a Bevára olyan kötelezettséget rót kifizetésileg, amiről ő egyébként nem feltétlenül gondolta, ugyanazt, mint a Magyar Nemzeti Bank. Hogyan jöhetett létre ez a szituáció? Magyarul az alá- és fölérendeltségi rendszer, az hogyan működik, ha egyáltalán van ilyen a BEVA és az MNB között? Hát amennyiben a dolgok rendesen működnek, akkor a Oba is, meg a BEVA is egy teljesen független tervezett ahol ugye elvileg, hogy mikor kell milyen kitizetéséket teljesíteni, ők azt a jogszabály definiálja. És akkor belekerülünk ebbe a... Elnézést, a beva, az ki, a, a BEVA fölött ki, ki, ki, ki, ki felügyel? Hát meg nem mondom, hogy ki felügyel, hova tartozik egész pontosan, Smogol, jó, park. én a Magyar Nemzeti e Bank, vagy vagy? én vagyok a Magyar Nemzeti Bank, te vagy a BEVA, azt mondom neked, ez a fiktív kötvény is kötvény, ezzel kapcsolatban is téged terhel, ugyanaz a kifizetési kötelezettség, mint a többivel kapcsolatban. Erre a BEVA miért mondta azt, hogy ő ezt nem így gondolja? Nem ismerlem ennek a jogi, jogi hátterét, meg ezek a, ez, ez, ezt a fajta... Hát nem ismerlem, hogy pontosan a BEVA milyen... Jók pontosan mit meg a Belának, de ugye gyakorlatilag arról van szó, hogy a fiktív kötvény ez egy furcsa dolog, mert, mert nincsen fiktív kötvény. Körülbelül az történt a, a részéről, mintha csak te eladnád a házadat háromszor három különböző embernek. Uh -huh. Most akkor két fiktív házat adtál el, vagy ugyanazt a házat adtad el háromszor. És akkor ebben a helyzetben már az jó kérdés, hogy melyik adásvétel az, amely itt egy valósívatlan arról szólt, és melyik adásétel az, ami a nőmögötégeten nem volt semmi. De, hogy ne felejtsük el, a Magyarországon a kötvény az nem egy kézzelfogható uh -huh. dolog. Ebből, ebből a szempontból nem is jó a példa, hiszen a ház viszont kézzelfogható. Igen, tehát a, a kötvény az egy dematerializált dolog, de gyakorlatilag azt, mondhat, azt mondta a, a, annak idén az MNB, a ez az is kérdés, hogy miért mondta, amikor, amikor ennyi az a cég, amelyik januárban így fejre áll, vagy februárban, az nyilvánvalóan már tavaly novemberben se volt túlságosan egészséges. Mindegy, tehát adott neki egy engedélyt hogy kibocsásson pénzt vegyen fel az embereknek, emberektől, pénzt vegyen el azzal, hogy egy kötvénykövetelést ad nekik, azzal a, az a, e, e, engedéllyel, x összegbe, és ő 2x összegbe vagy még többbe adott ezt fel az emberektől így pénzt. De igazából most ez egy, ez egy jó kérdés, hogy akkor hol, hol van az össze, kik azok a hitelezői a questornak, amelyik rendelkezésre bocsájtotta ezt a pénzt. Igen, tehát, De erről például szintén nem lehet hallani. Nem igazi kötvényt kapott. Tehát nincsen, hogy igazi kötvény, meg nem igazi kötvény, bár jogilag valami csúrcsavarral biztos be lehetne bizonyítani egyiket. Nem. Magyarok Vesztor nem tudta volna ezeket a kötvényeket azonnal visszaváltani, azt követően, hogy jegyezték őket. Hát ugye az a helyzet, hogy a kötvény az egy olyan speciális... Várj, várj, várj, ugye ezt a fiktív kötvényt jegyzik, azért az emberek konkrét pénzt adnak, ugye? Igen, igen. Tehát, De az azhoz folyik be? Én... Az, az a questorhoz folyik be? Igen, tehát az a. Az a az És a questorból hova tűnt el? Mit tudom én hova lett? Nem tudom, elitták. Teljesen mindegy, hogy hova lett. Ebből a szempontból tetszik hogy hova lett. Az a kifejezés, kötvény, az ugye ebben, abban a szabályozó környezetben, a questor működik, ahhoz annak a kibocsátásához felügyeleti engedély szükséges. Igen. A questor egyéb módon is vehet fel pénzt úgy az ügyfeleitől, hogy nincs, hogy nincs szüksége ö, felügyeleti engedélyre. Te, mint magánszemély is vehet fel pénzt úgy, bár, hogy nincs szüksége engedélyre, váltott, kibocsátott saját magadra, tudomására. Mi alapján mondja erre a fiktív kötvényre, bár Windis Lászlóval kéne beszélni, és nem veled, hogy ezt egyébként az MNB jogilag nem fiktív kötvénynek tekinti? Azt hogy az MNB nem tekinti fiktív, ugye itt ez azért érdekes, mert nincsen egy fiktív kötvény. Tehát, hogy most melyik a fiktív? Most van három ember, ki az, akinek Igen, Ez ugye éppen a dematerializáltságából adódik. Igen, igen, igen. Tehát, hogyha lenne kilének nyomtatva a kötvények, és mindegyik az nyom egy Akkor hogyan tennék különbséget közöttük? És kinyomtatsz még mellé a nyomtatódból még kétszer annyit. Én ezt értem, de hogyha... Műsítod a pecsétet, akkor tudod, hogy melyik a fiktív. Most eb Ak akkor semmi sem fiktív. Most akkor ez, igen, ebben a helyzetben azt kell mondani, hogy, hogy valóban kibocsátott ennyi kötvényt a, a köszor, ennek egy részére nem volt felügyeleti engedély, és akkor az a kérdés, hogy, hogy e, ebben, a, ebben a helyzetben hogyan Oké, okay, rendben van, ugye akkor a itt játszik a, a szerepet a jogszabály Oké, okay, rendben van, de akkor itt nem jön elő a, a politika, hogy senkit nem hagyunk az útszélen, és azoknak is fizetünk, akiknek egyébként ilyen pénz nem járna. Hiszen egyébként a BEVA meg azt mondja, hogy neki miért kéne helytálnia olyan pénzért, vagy olyan kötvényért, amely kötvényel kapcsolatban az a háttér, ami a normális kötvény mögött van, nincs. Hát igen, ez az, mert olyan kötvény, ami normális, arra az MMB engedélyt ad. Ugye ráadásul a helyzetet súlyosbítja, hogy amennyiben mégis az lesz, mint amit az MNB mond, akkor olyan befizetésekre kerül sor, amely befizetésekről a hetési is azt mondta, mint amit olvastam az Indexen és máshol, hogy bróker cégeket rengethet meg, mert olyan befizetésre kényszeríti őket, amire jelen pillanatban nincs elég pénzük. Hát igen, ugye egyébként ugye, az szokott lenni a kötvények, kötvényekkel kapcsolatban, tehát a kötvény egy vállalkozó szervezet által kibocsájtott kötvényt és ez blokkercég, vagy olajcég, vagy, vagy a sarki fűszeres, akkor azt kell tudni, hogy aki azt a kötvényt megveszi, annak jóval kisebb, kevesebb védelem illeti meg, mint amennyit bankba bankba kézvetően. Ezért van különbség az igen. Óta, meg a beva között. így van. Tehát ugye ezért van az, hogy a kötvényből származó követeléseknek a teljes kártalanítása az, az egy normális esetben szóba se kerül. De most ennek a törtésznek a kártalanítása is egy viszonylag jelentős összeg, amire úgy tűnik, hogy a bevának jelenleg nincs kerete. Igen. Magyarul ezt a keretet fel kell tölteni, és ebbe a keretbe olyanoknak is be kell fizetniük, akik emiatt prüszkölnének. Igen, tehát ugye... Egy Mondhat-e, de, de te azt tudod de mint olyan ember, aki ebből vizsgázott, vagy többet tud, mint én, hogy a mai hierarchiában ebben a létező Magyarországban praktikusan mennyire valószínűsíthető az, hogy hosszú távon a be van nemet, mond az MNB-nek? Hát, Magyarországon mindenki azt semmi amit Orbán Viktor mond, tehát nagyjából az Orbán Viktor azt mondja, hogy nemet mondott, akkor nemet mond, ha nem mond, azt mondja, akkor nem mond nemet, mert ekkert kirúgják a vezetőét. De a, a, a, a kötvény. Lehet-e ez ügyben bírósághoz fordulni? Hát mindent lehet csinálni, persze. A bírósághoz való fordulás vajon halasztó hatályú-e, vagy ezzel sikerült eljutni olyan részlethez, amit te se tudsz? Nincsen előtt doktor, hogy semmilyen jogi doktor, talán nincs, úgy fogalmam sincsen. Mi a kötvény, ez pontosan, pontosan az lenne az értelme, hogy ezeket a kockázatokat máshogy osztja meg. A befektető, a kibocsájtó és az adófizető. De erre most ugyanazt mondja az állam, mint korábban a Széchenyi Bankra, hogy én itt most ott is garanciát vállalok, ahova egyébként nem kéne garanciát vállalni, mert hogy én egy jó ember vagyok. Hát talán te megyél, én, mi vagyunk az adófizetők erre, mi vállaljuk a garanciát. Én ezt értem, de minket pedig arra vesz rá, hogy legyünk ennyire nagyvonalúak, illetve nyújjunk bele a zsebünkbe. Hát nyújunk bele a zsebünkbe, ne felejtsük el, hogy ha az állam mindenki folyamatosan mindenért kárpótol, akkor, akkor nyilvánvalóan a éppen az államot őköttheti, az népszerűbb lesz, mint hogy nem kárpótolná. De ugye, gyakorlatilag pont ez a lényeg a kötvénynek, ez lenne a lényege közgazdaságilag, és egyébként társadalom politikailag is, hogy teljesen volt a vállalás. Én ezt értem, de most ez a modell, amiről te beszél, mint kötvény, ez itt most jelen pillanatban meg van hazudtolva? Ez totálisan össze van, össze vannak keverve a különböző pénzügyi eszközök, és ráadásul, ugye, folytatásra, vagy egy magasabb szintre emelése mindez, ami történik ebben az ország nem tudom mióta, hogy ne vagy életben az embereknek saját magukkal, szemben felelősségétük legyen. Az egyébként, hogy a, a döntés következtében X milliárdot kivontak a Questorból a miniszterelnök úr döntése alapján az volt e olyan összeg, amely önmagában megreszkedtette az Kvestort, vagy az egyébként mennyiségét tekintve nem jelentős. Nem tudom, ez majd kiderül a vizsgálatok kapcsán, ha bármikor, ha kiderület, hogyha kiderül, akkor ezt meg e vagy el az egész mint a paksi szerződés. Egyéb iránt vajon, e, hát hülye kérdéseket nem teszek föl, azt kérdezem tőled, hogy mindaz, ami egyébként a Kvestor élénk bekövetkezik Orgován Bélával, Horváth Józsival és Nagy Klárával, e, valamint tarsoly Csabával, az egy viccországot mutat? Mm -hmm. Igen. De azt egy olyan ember, aki... Ez az, az, hogy egyáltalán ennyire, egy, ennyire fókuszba került ügynél, ez így eszébe jut valakinek, hogy ilyen, ilyen... De nem csak, hogy eszébe jut, hanem meg is valósítja. Igen. Az egész... És arról se tudunk, hogy az ügyvédje közben lemondott róla, mert azt mondta, hogy köszönni szépen ehhez nem asszisztál. Lemondott? Nem, nem, tehát azt tudjuk, hogy nem tudunk arról, hogy az ügyvédje változott volna, tehát az A... ügyvédje ezt is tudomásul vette. Nyilvánvalóan. Gondold el, hogy mi minden történhetett már ebben a körben az elmúlt években, vagy elmúlt 25 évben, hogy ezt a dologról azt gondolták, hogy ez sem elményködik. Én azt gondolom, hogy abban rossz bele gondolnak. Illetve azt gondolom, hogy nekem nincs akkora fantáziám. Igen. Ez így van de én ezzel kapcsolatban egy olyan bizonytalanságot érzek, amivel kapcsolatban egy hármügyed órával vagy egy órával ezelőtt betelefonált egy hallgató, és azt mondta, hogy liberális brókerek ellopták, és most liberális riporterek megpróbálnak még újabb hasznot húzni rajta. Ez is egy olvasatabb dolognak. De nem én nem gondolom. Arrafelejtsük, hogy az egész hogy egy politikai erőtérbe is kerül, és még azt sem tudjuk, hogy per az a monolit, amit mi úgy hívunk, hogy, hogy a mostani kormánypárt, vagy párt szövetség, már amennyiben... Én, én azt érzékelem, -e Péter, Péter, evel kapcsolatban, hogy Nekem úgy kéne viselkednem, hogy ennek a mágneses erőtérnek a vonzásai körzetén kívül éljek, de ezt csak akkor tudnám megteremteni, hogy elhagynám az országot, én pedig nem akarom elhagyni az országot. Most úgy tűnik, hogy az országon belül olyan erők hatnak rám, amelyek akkor is hatnak rám, ha akarom, és akkor is, ha nem. Ez egyébként mindig így van, tehát, a, tehát ez, ez minden országban így van, de az a kulimász, ami most van, az nincs ebben a formában máshol, és nem tudok tőle tanácsot kérni, mert az a tanács, amit te adsz, az egyébként leginkább egy nemzetközi standard, ami hétfőn itt érvényben van, kedden pedig nincs. Mm. Ja. Ez a te munkádat minimálisan sem befolyásolja? Ha hát most az én teljesen közöttlem munkámat abszolút nem befolyásolja, nagy szerencsére, mert annyit teremtő, hogy semmilyen formában nem voltunk élintkezésben ezekkel, eze, ezekkel a csapatokkal. Ugye ezt amúgykor jeleztem, hogy Igen. a hazai intézményi Befektetői környezet az, az már, már, már régóta, nem azt mondom, hogy fekete listára tette, de nem kerültek rá arra a pozitív listára, amiben bármikor is potenciálisan választottuk volna a partnert. Úgyhogy így igazából direktben nem érint. Köszönöm szépen a közreműködést, és köszönöm a nagy hogy a tegnapot áttethet, áttehettük már. Nagyon köszönöm.